Те, що ви вже маєте, вірне й надійне, тільки очищене, як стара ялинкова прикраса від нальоту минулого річного пилу. Те, про що ви забули і чим пишалися, і від чого ще так недавно калатало серце. Понавіться, серцебиття, просто зараз струсніть із себе заклопотаний вираз обличчя і погляньте на світ інакшими очима. Вийшло пафосно, як проповідь, ги-ги подумала Лара. Дідько з ним з цим Градусом і з Миколою. Додала втомленим голосом. «А якщо у вашої улюбленої іграшки відірвалося вушко, просто пришийте нове. Цей ведмедик вам ще знадобиться. З прийдешнім! І до нових зустрічей!» Оленка поставила музичну паузу. Микола Степанович знизив плечима і пішов до свого кабінету. Лара зняла навушники, Підморнула Оленці, почала збиратися на вихід. Ішла темним радійним коридором, поглядаючи на виставку своїх робіт. В черговий раз подумала, де всі ці люди, яких знімала. Вони здалися їй найріднішими, адже нічим не заважали. Займалися своїми справами і не знали, що Лара любить їх, що вони – частина її життя, котре ось так висить на стіні довгою чередою світлин. Біля виходу Її зустрів Герман. Він тримав у руці маленький китайський радіоприймач і пакет, з якого визирнув довгий французький багет. Якщо у вашої улюбленої іграшки відірвалося вушко, пришийте нове, процитував він, вказуючи на приймач, який слухав під порогом. Я тут накупив різного. Ми ж, здається, вчора все виїли з твого холодильника. Як закінчити своє життя гідно? З іронічною посмішкою на обличчі. Неспотвореному болем, розчаруванням, страхом, безтямністю, маскою скорботи і ненависті до тих, хто залишається? Як сказати їм, та, власне, хто про це наважиться сказати, що настануть часи, коли ти лишишся сам на сам зі своєю безодною? Вона буде скрізь. Вона оточить острівець, на якому вміщуються лише твої босі стопи. Такий собі мізерний клаптик хисткої поверхні. Він освітлюється... Однією єдиною зіркою цілеспрямованим промінчиком тьмяного, розсіяного світла, якщо простягнути руки за його межі, навіть долонь не розгледіти. Він, цей малий, ненависний шашуня, таки оговтався і, і душить його своїм страхом. Як жити далі, якщо довкола суцільна темрява? І хочеться, як у п'ять років, побігти в батьківську спальню, влізти посередині між рідними тілами, скрутитися калачиком і відчувати, як на його спині переплітаються їхні руки. А ще так, іти поруч з тими двома красивими людьми, всі казали, яка гарна пара, і відчувати гордість, що вони саме такі, що їм заздріть, що мати в коротких шортах, мов дівчинка, а батько як Скеля, як Джеймс Бонд, і герой з «Аватару» водночас, що він дійсно герой. Справжній герой, не кіношний. А ще привезти додому дівчину Алісу, найгарнішу дівчину в світі, і по-дорослому сказати «Знайомтесь, ось моя кохана». тиху яка гайдотна ідилія, яка маячня. До біса. Все до біса. Сашко набрав у гуглі «Продаж зброї», пробіг очима заголовки. Продавали мисливські рушниці, патрони, обговорювали можливість вільного продажу військової зброї тощо. Набрав гранати. І одразу ж око зачепилося за фото і обнадійливу рекламу. Ручна граната РГД-5 – 650 гривень. Пльова ціна, він потягне. Але прочитав далі і дійсно плюнув. Макет, учбовий варіант, відмінний подарунок-сувенір. Дитяча іграшка, а йому потрібна справжня, бойова. «Вчора він вирішив остаточно. Жити він більше не хоче і не буде. Крапка. Але у нього є чудова можливість спробувати поставити все на свої місця, бодай ціною власного життя. Як? Дуже просто. Він знайде ту бабу, котра втрутилася в їхнє життя, і знешкодить її. В прямому сенсі. Її і себе. Підірве гранатою, нічого не пояснюючи. Якщо таке станеться... Спільне горе може знову об'єднати батьків, це безперечно. Отже, де взяти справжню гранату? Навряд чи він купить її на чорному ринку. Він не знає, де той ринок і чи не обдурять його. Треба запитати у тих, хто знає. Сергія, наприклад. У нього брат нещодавно повернувся зі сходу, як подейкують, часом звідти щось таке привозять. Якщо запропонувати добру ціну... Сашко знає, де лежать батькові заощадження. Якщо він навіть і візьме звідти заборонену суму, то потім це вже буде байдуже. А за допомогу можна буде відвалити і Сергію кілька доларів, може навіть і п'ятдесят. Байдуже, це буде вигідна умова. Такою вона і вийшла. За посередництво даю п'ятдесят.